Bismillahir Kwa jina kujina la Allah mingi wa rahma uh, wa yakurahimu wanzo wasikilizaji na karibisheni kwa salamu ya Uislamu salamu ya amani salamu ya watu wa janna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. amani rahma na baraka za Allah muombe wabingu na ardhi iwe pamoja nanyi tunamshukuru Allah wa wabingu na ardhi na muumba wa viumbe vyote tunapokutana tena katika mazungumzo mengine kuhusiana na e, mada yetu ya karibu katika Uislamu na katika mada iliyotangulia yakokuwa tunazungumzia kuhusiana na sifa za dini ya haki sifa za dini ya haki dini ambayo e, inafaa kila mwanadamu kuweza kuifuata kila mwanadamu kuweza ku eh, i practice i kuweza kuitekeleza ili aweze kupata uzima wa milele. Na pointi ya ya, ya, ya, ya ya misho tuliyotaja wakati huo mwingine tulisema ya kuwa miongoni mwa sifa za dini ya haki ni kuwa jina la dini hiyo jina la dini hiyo iweze kupatikana katika vitabu vitakatifu. Na tukoona kweli jina la Uislamu inapatikana katika Quran na tukataja aya takriban mbili hivi ya kuwa aya kwanza ni ile ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala anasema na yoyote ambaye atafata dini nyingine isiyokuwa dini ya Uislamu hatokubaliwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hii ni sura ya tatu sura Al Imran aya 85. Vile vile tukataja aya tisa katika sura hihi ya tatu ambapo Allah asema hakika dini ya haki ndele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndele ya Mungu ni dini ya Uislamu na vile vile tukataja ya kuwa mitume waliotangulia wote mitume waliotangulia wao wow, wali, eh, ama dini hii ya Uislamu Ndiyo ilikuwa dini ya mitume waliyotangulia na tukataja aya katoka katika Bible ambayo ni kitabu cha Matayo aya eh, Mathayo na moja toyo 7 21 na yasema hivi sikila mtu anaambiaye bwana bwana atakayeingia katika ufalme wa binguni. haya ni maneno ya, ya nabi Isa alayhi salam asema sikila aniambiaye bwana bwana ataingia binguni, ataingia katika ufalme wa binguni na haya ni wazi ambayo tunayasikia leo kuna wengi ambao wanahubiri kuna wengi ambao wanaomba na utakuta kuwa maombi yao yanaelekezwa kwa nabii Isa alayhi salam akimuita bwana akimuita lord akimuita mungu akimuita mtoto wa mungu na majina mengine mengi nabii Isa Jesus pis be upon him amani ya allah iwe juu yake yeye mwenyewe asema si kila mtu anietae bwana bwana ataingia katika ufalme wa bingu ni yeye atakaye atakaye ni yeye atakai, ni yeye fanya mapenzi ya baba yangu aliye bingoni sikila anetae bwana bona ataingia katika ufalme wa binguni. yani ataingia jana bali ni yeye afuataye mapenzi ya baba yangu aliyekuwa binguni. na hii maana ya uislamu submission mtu kujisalimisha kusalimisha mambo yake yote kwa maamrisho ya Mola wake ni hiyo hiyo iliyotajwa katika Qur'ani ya kuwa alislamu kujisalimisha kwa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala matakwa na mapenzi na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inavyosema katika aya hii atakaingia katika ufalme wa binguni ni yule afanyaye mapenzi ya Allah ya muumba wa bingu na ardhi ambaye kwa binguni na leo insha Allahu Ta'ala tutaendelea kutaja sifa zingine za dini ya haki na miongoni mwa sifa za dini ya haki watu wa dini ya haki wanaamini ya kuwa Mungu ni mmoja naamini ya kuwa aliyeumba ulemengu huu na kuumba walimwengu wote ni mmoja pekee yake naye ni Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah aliyetukuka tukuka alia juu kwa hivyo ikiwa ni usaidizi wa aina yoyote ikiwa ni, ni shida ya aina yoyote ya ya mtu atajokuta ndani basi wakuelekewa ni yeye huyo Mungu peke yake kwa hivyo the central source eh, Ile asili ya kila kitu ni kwake yeye huyo Mungu peke yake ambaye anafaa kuabudiwa peke yake kwa hivyo religion dini yoyote ambaye kwamba inadai ya kuwa kuna Mungu mwingine anayefaa kuabudiwa na huyu Mungu mmoja basi itakuwa dini hiyo ina walakin na dini hiyo haitakuwa ni dini ya sawa haitakuwa ni dini ambayo kwamba itakuwa ni ya, kuka, ni, ya, ni ya kukubalika kwa sababu eh, hakuna kiume kingine chochote awe ni mwanadamu iwe ni mimea au kiumbe kingina chochote ambacho kwamba kwa kuabudiwa isipokuwa muumba wa hivi viumbe ndiye anayefaa kuabudiwa pekee yake na hakuna yoyote miongoni mwao Anaweza akajisaidia au kuwasaidia wengine kikamilifu isipokuwa muumba mwenyewe ndiye anaweza akawasaidia kikamilifu. Hakuna chochote ambacho kwamba kinaweza kikamfaa kingine isipokuwa kwa idhini na ruhsa ya muumba wao muumba wa bingu na ardhi. Na hakuna yoyote ambaye anaweza akamdhuru yoyote kikamilifu isipokuwa kwa idhini ya huyo Mungu peke yake ambaye anafaa kuabudiwa na ni uslamu peke yake ni dini ya Uislamu peke yake ambayo inawaamrisha watu kumwabudu Mungu mmoja peke yake e, kwa, kwa mafundisho na pia praktikali kwa vitendo ni dini ya Uislamu peke yake ambayo ikona iko hiyo u, unique unikness ama ikuna hiyo sifa ya, u, ya umoja wa Mungu muumba wa bingu na ardhi ambaye anafaa kuabudiwa na hivi ndivyo vitabu vyetu vitukufu vinavyoonyesha Kitabu chetu kitukufu Quran inaonyesha hivyo bila shaka yeyote na vitabu vingine vya watu wa dini zingine pia ya yakuwa anayefaa kuabudiwa ni Mungu mmoja peke yake Unaposoma eh, kile kitabu ambacho kwamba wa Kristo na leo Ambayo wanaita Bible utakuta kuna baadhi ya aya hapa na pale ambazo kwa kwamba zaonyesha kweli ambaye au afaaye kuabudiwa kwa haqi ni mmoja pekee yake. Imani ya Trinity ya three in one Haipo imani ya kumfanya nabii Isa kuwa ni Mungu mwana au kuwa ni Mungu au kuwa ni msaidizi wa Mungu kwa namna moja au God incarnate wanavyosema yote haya ni mambo ambayo kwamba hayana msingi katika mafundisho ya Nabii Isa mwenyewe na nafikiri ndugu yangu unaposikia maneno haya utachukua muda wako kuweza kufanya utafiti zaidi usisemwe huyo anatokana dini yetu huyo anatuingilia la langu ni kujaribu tu kukufahamisha Uislamu ulivyo na ningependa kukusomea aya moja kutoka kwa Bible ambayo inaonesha tauhid. Inaonesha kweli anayefaa kuabudiwa kwa haki ni Mungu mmoja peke yake. Na wengine wote wako chini yake, wengine wote ni waja wake, wengine wote wanafaa kumwabudu bila kumshirikisha na chochote. Qur'ani aya hizi zimesheheni, lakini wacha ni kot uh, aya kutoka kwa Luka nane the book of Luke 4:8. Luka inne, Asema kuna mazungumzo ya hapo na aya hii nane specifically yasema hivi. Yesu akajibu kumwambia, imeandikwa musujudie Bwana Mungu wako. Musujudie Bwana Mungu wako. Na kusujudu ni kuweka sehemu ya mbele ya kichwa chini ardhini kuwa kumtukuza na kumsifu Allah muumba wa bingu na ardhi na wanawafanya hivi bila shaka ndugu zangu ni waislamu na hii ni amri kutoka kwa nabii Isa asema imeandikwa msujudie bwana Mungu wako umwabudu yeye pekee yake umesikia vizuri kweli asema hivi luka inne nane Yesu akajibu akamwambia Imwandikwa msujudie Bwana Mungu wako umwabudu yeye pekee yake. Nahiyo imani ya Kiislamu ya kuwa anayefaa kuabudiwa ni Mungu pekee yake. Hakuna Mungu mwana, hakuna Mungu, hakuna Mungu, Roho Mtakatifu, Mungu ni mmoja pekee yake. Na yeye ndiyo muumba wa bingu na ardhi na yeye ndiye anayefaa kuabudiwa pekee yake aya hii iko wazi kabisa ya kuwa tunafaa kumwabudu Mungu mmoja ambaye hana mshirika na imeandikwa wanavyosema Jesus katika aya hiyo nane ya kuwa imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako nashukuru sisi waislamu tunamsujudia Allah mara nyingi tu kwa siku na imeandikwa vile vile muabudu yeye pekee yake na tunashukuru ya kuwa tunamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake bila kumjirikisha na chochote ndio maana nawaalika nyote eh, ambao si waislamu Mujungi nasi wa siwasalamu tuweze kumwabudu Mungu mmoja peke yake anavyotuelekeza nabi Isa alaihi salam eh, amani ya Allah subhanahu wa ta'ala zimuende na mpaka wakati mwingine nafikiri leo tutosheke na hii sifa moja ya dini ya haki na namalizia kwa kusema na kukaribisha katika Uislamu na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atu hifadhi sote atuondolee matatizo na atuletie khairi na baraka na rahma katika maisha yetu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. amani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iwe juu yenu nyote